А поки що у нас нема науки, якою ми могли б запевнити світ, що єсьмо самостійною нацією, а не гілкою польського чи московського народів. Чи ж самі цього ще до кінця не певні. Тому я завжди був схильний до дослідницької роботи, ніж до революційної діяльності, не маючи при тому викристалізованої ідеології. В той час, коли видавалася «Русалка», я писав наукову розвідку про свято Коляди, Найпервісніше свідчення існування нашої нинішньої мови в сиву давнину. О, якби мені вдалося розшифрувати на скельне письмо, щоб воно зазвучало мовою колядок. Так, на тому принизливому допиті я відрікся від тебе, Маркіяне. І від Якова теж». Вам тоді вже нічого не загрожувало, ви отримали посади, а священників ніхто не може покликати на військову службу. Мені ж світилася муштра. Сам губернатор Фердинанд Десте розпорядився відправити мене в дійчу армію. Я ж бо через свої мандрівки залишився на першому році студій, тому сказав неправду, мовляв, ти без дозволу надрукував русалці мою передмову до народних пісень, яку я дав тобі лише для ознайомлення. Я відрікся і від Погодіна, бо цімто ніколи з ним не зустрічався. І це була теж неправда. Але таким чином з'явилася в мене можливість закінчити працю слов'янський праздник коляди, яку потім тому ж Погодіну і вислав для публікації. І я це дослідження вважаю вартіснішим від русалки. І тому, ти ж знаєш, я з малку записував колядки від Вайди якима дідуха у Ясені. Потім від Василя Самеричинського в Дулібах, від Пилипа Сабладаша в Синєвидному. Ходив до Ярова, Глиняно, Жидова, Зарваниці. В Розгірчі Вайда Павло Осташківна співав мені п'ятдесят колядок. У цьому ж селі я вперше побачив на печерних стінах руїчне письмо. І ти уявляєш, воно могло б таки зазвучати мовою колядок. Я написав про це Павлові Шафарику, Михайлові Погодіну, і вони опублікували мої листи. Я стою нині на порозі великого відкриття, тисячу разів вартішного, ніж видання альманахів. Прости мені, маркіяне. Покаянна мова враз затихла в розтерзаній душі Вагилевича. Стежка перебігла через місток над Думницею і вийшла на подвір'я Плебанії. У вікні Іван побачив силует жінки – Може, то Маркіянова дружина Юлія. І моя кохана має таке саме ім'я, подумалося йому в цю мить недоречне. Двері офіцини ручко відхилилися, і на порозі стала струнка вродлива жінка з важким гуглем на потилиці. Юлія Крушинська поволі, нерішуче ступала східками вниз, а потім кинулася до Івана і припала до його грудей. Люди дізналися, з'їжджаються, вже замешкали в дідича Август Бельовський, «Іван Вензелович, іще якийсь семінарист. Я його не знаю», – говорила спішно, ніби квапилась вернутися до хворого. «А Маркіян на вас чекає. Він весь час вимовляє ваше ім'я. Як добре, що ви прийшли, пане Іване. Мій муж помирає». Вона не хлипала, не ридала, тільки запитувала, дивуючись, «Чому він так рано? Ну чому?» Маркіян лежав на ліжку, спершись на високо підбиті подушки». Марне обличчя було без кровинки, і знову непотрібна думка порушила Іванові мозок. А чи зміг би Гушалевич нині уподібнитися Маркіянові? Шашкевич ледь відірвався від подушок, але підвестися не зміг. Усміхнувся і примкнув очі, ніби хотів приховати утіху, що бачить по братима. Потім проказав: "Щось то я геть ослаб, Іване, і тому хотів «Добре, що хоч ти прийшов, бо як є далеко. Де ті косінські микитинці? Він нічого, напевно, і не знає, а ти...» «Все добре, все добре, Маркіяне». «Та що я кажу добре? Прекрасно!» Місяців зодва тому приїжджав до Львова з Березані. Ваглевич розщепив течку і почав чогось в ній шукати. Знайшов... Тож кажу, приїжджав з Березані Платон Лукашевич. Він забрав у мене русалку, а для тебе передав від Тараса Шевченка кобзаря. Ось, та ти заспокойся, заспокойся, тобі не треба хвилюватись. Іван стиснув губи, дивлячись, як по Маркіяновому обличчю котяться сльози. Яке щастя, долаючи спазму, вимовив Шашкевич. Яке щастя для мене, що ти встиг. О, ні, брате, ти помилявся, коли казав, що русалка, то писк дитини. Лункий то мусив бути крик, коли його аж там почули. І зійшлася докупи вся Україна. Маркіян бездумно гортав кобзаря, а Іванові в цю мить згадалася вижниця. І він подумав, це ж там прийшло до нього за взяття. І спалило. А Шашкевич, дивлячись на Вагедевича, міркував. Іван, полохливий з природи, проте завше преться рожен. Дай Боже, щоб страх не здолав його, як мене не стане. Тепер ми йшли рівнобіжними трьома дорогами, які, властиво, були єдиним шляхом, а нині Іванові і Якову теж доведеться обирати інший. Юлія дивилася на мовчазну перемову побратими і відомила, а що більше варте життя Івана чи Маркіянова смерть?